Bismillahi rrahmani rrahim Elhamdulillahi was salatu was salam ala rasulillah Falanderoim <coughs> <manyes> Allahun subhanahu wa taala i cili ne i kohop dyrt e pendesës <manyes> paçalë shpëtimi i Allahut salavatet qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam etili ka than Çdo njerëj është gjunaqtar dhe më i miri i gjunaqtarëve është ai i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Çdo njerëj është gjunaqtar dhe më i miri i gjunaqtarëve është ai i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbi pritjetorve të muslimanëve ja kemë përmend emrin e tij, rrodën e kalueme, i qujtun Fulayl ibn Uayd i cili ka vdek në vitin 187 Hijrit por asëm u bua detar, ka qen hajdut. Ti ka grabitur njerëzit në rrugë. Kur anëndshni me një vajzë dhe një nat prej nëtve të hyjnë nëpër spija, sistemi i spijava normalisht nuk ka kënsis. Si sot, spijet kanë kënd njëtona edhe gati në një nivel me një standard të hypë sa një shpi, një shpi, sa një murë, një murë për mëmrit tëk, e dashën e ti, e ka dhiju një përshën duke falë në mëznatët, duke të zuha jetin Kur'anor, a, a nuk ka ardhë koha, pra të që kanë besu, me ju frekëzu zemra, a shë nëli, ka fanë ka ardhë koha, është ullë edhe herë për i mureve, edhe ka shku, ka gjithë një vend me kalu naten. Ka hitë e një shpi, e pa banume, kur ka hi më rënd, ka pa disa ullëtarën të, që edhe ta kishin vën, që edhe ta kishin vën jetë me kalu naten, një atë shpi. Ka hi aty, ka në i qoshe, i ka në një gjuat e ullëtarë, duke i than një një tjetrit. A të vërshdojmë edhe të ecim, në rru, të vërshdojmë E ka prit një një prejtyne I ka fanë ja Se ka mundësi që na del fudeli në rukë Adhe nga grabit Këtu kena ty prezent Atëher Ka mënu dhe është drejtuve të vetës Duke i than Unë eci në përmure e me shku me për gjinahe Një grupë muslimansh kanë frikë Se unë për delë edhe i grabiti O Allah Sa të kësa i ditë e përnohëm dhe bëndesin teme edhe në shërbim të qabes. Ka shku prej Khorosanit, Khorosani është krahina e Afganistanit, e, të, e Tajikistanit, një pjesë e Iranit, prej aty në vendave, ka shku në Mekke të qabja, aty jesh përkushtu i badetit, edhe adhurimit, edhe ditonis, dhe është goa prej tjetarve të këti unetit. Në jave në kalume, kina full përmbi sinceritetin, Këna thanë se sinceriteti është kusht i du muzdoshëm për më ne i pranu Allahu veprat dhe fjaltona. Këna thanë se sinceriteti dhe njeti mirë e dalën vepran dhe kunen. A është bë për hatërt Allahut, a është bë për hatërt dënjaf, a është bë për ibadet, a po a është bë për adet. Gjithashtu, sinceriteti dalën se një vepr a është parës, a është sunet me fort niyetit abash, jashtë kia është për blimin. Pikën tret e tretë që kemi përmend javën e kaluar, i them se Allahu subhanahu wa taala i shpërblen besimtarët me ant niyetit mirë që kanë edhe pse noshta nuk kanë mundësi me realizoj një vepër të mirë, dhe muslimani mund të meritojë ndënimin e Allahut me ant niyetit keq, edhe pse nuk ka mundësi noshta me realizoj punën e keqe. Sot mendimin e Allahu subhanahu wa taala do të flasim për pendesën, për pendimin për ishte kur farin ose për toben. E gjëndan do të bisedojmë në 3 pjesë. Pjesën e parë domosdoshmëria e pendimit, pjesa e dytë vlera dhe rëndësia e pendimit, pjesa e tretë kushtet e pendimit. Përsa i përket pjesës së parë, domosdoshmëria e pendimit, pogjallart, dihetart kanë thënë se çdo secili musliman e ka burg, e ka fars personal. Për të kërku falje Farzët ose janë personale ose kolektive Farzë kolektive nëse një pjesë e muslimon vekërin Pjesë atjetër nuk ka gjunah Në mazi i gjenazës Nëse një prejnë është e falë gjenazën Në tjerë nuk kena gjunah Në para gjunahi Se vapet i ka marë a i që ka falë Po në tjerë nuk kena gjunah Nëse kërku është nuk e falë Gjenazën ta në muslimon të ative Në të janë gjunah qarë Farzë kolektivë Farz personal gjithë se cili përsan e ka obligim me kry një veber. Pendimi, të obja dhe stikvari ashtë farz personal, farz ainë për gjdo muslimanë. Për të gjitha gjunahet. Normalisht, nëse pendohesh për kisa gjunahe, pendimi ashtë i vlevshëm. Ko për ata gjunahe që ka nuk e i pendu, ata gjunahe e të halat të nëmet. Vlejnë për ata gjunahe që ka e pendu përta. Pra ndaj tëjë. Tëubia është obligim për çdo musliman, për të gjitha gjinonat. Në shum ajete dhe në shum hadithe e profetit Muhammed sallallahu alaihi dhe sallam, na ka urdhëruar që me ju kthy atë Allahut me pendim, me istighfar dhe me töbe. Prit dy najeteve që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, është ajeti 31 i surës An-Nur. Flet Allahu وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فندهني تجف تك الله ايوب بسيمطار من يريد تشهدوني فندسا اش شك اش سبب برماكثوتك الله سبحانه وتعالى نيايه تيتير الله سبحانه وتعالى فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه Kërkoni isti gufar Allahut dhe bani tëvbe ati. Kërkoni fali Allahut dhe këthehuni ist, të kaj. Kërkoni bani isti gufar dhe tëvbe. Unët me thani t'ikush, po cilja është t'adhimi mës isti gufarit dhe tëvbes? Cilja është t'adhimi mës isti gufarit dhe tëvbes? Nëse t'it t'ikush për jush, koj një dhërat të vogël për e mjetë. Nëse t'it t'ikush t'adhimi mës isti gufarit dhe tëvbes, ku është do vit. Nevojë sti fort apo më bë tëube. Imam ne e u viu në librin Riadus Salihin temën e dytë e ka për teube. Temën e parafundit në fund të librit e ka për ispirifarin. Në sadin e kushdallimit kanë dhurat primet. Urdhën. Si tharja është për paktë për... mm. pa, më ndjen për një gjinësi ban moment të kushtetove për fshijnë vendin të gjitha gjinësi në. Si mund të mbarë? ordono. Si pa jesh domodin gjë punë aty për gjinaha që robi nuk është, domodin që i bën vetë pa blet di kurse topi është për gjinaha të vaja, të cilat kanë s's'bë nevojë për këtove, u bën. Jo, edhe isht i fortë, edhe topi ajo gjinaha e të mja. Ordono. Topi është më urbanu, alo të shkënojë aty për diskë. Po. Për statistik for every 1000, atë është topin të sa topi. Këllumë të mundurinë Ko e lidhjë me së tine? Sa shte qërët? Nukër me hitëm dhegjët Përdo Ishti kë farëja është përgjënojnë përgjësi Masë fëtë zëktu një zëktu një zëktu një zëktu një zëktu Nërsa toveja për një zëktu një zëktu një Ja Mif Ishti kë farëja dhe me fanë Ishti kë farëja dhe me fanë Ishti kërëjtë një zëktu një zëktu n është ke bodi çka domethënë ndje veten se ke bodi çka apo po e shpërndet çka është kur na i bën po po po njeriu do të bëjë po në ide për ky joshë duke tymi nomis ki for i gjithëna lovësi lovësi ashta e 56 apo 56 domethë Nesse, yes. o senhor tinha chamado o Cristo, o Bill. Pedido, o senhor tava, tava, tava. Que te todo dia, Bill. Pois. Ordona. Todo dia para mim, tá todo dia, né, bom. Fechati morto lá por fora. O senhor disse que fora os projetos da da vítima. Nós avaliamos e ligamos. Ordna Ivone. Todo dia acho no. Please. Për një të rrgjënë, insha Allahu Teala Istikëfari me toben Kur përmenën veçaveç veq, Kur thume ba istikëfar Përfshit edhe tobia Kur thume ba tobe Përfshit edhe istikëfar Kur përmenën veç veq, e veç E përfshit njena tjetëren Nuk ka dalim, janë e njejta Kurse kur përmenën të dyja bashk Edhe istikëfari edhe toben Ka në dalim të hol Këtë dalim ashtë Se istiqfari është kërkan mbrojtje prej dënimit të Allahut për gjunohet që i bën atë kalumën. Kurse töbia kërkan mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala prej dënimit të gjunove që mund të bësh në të ardhmen. Töbia është për gjunohet të obja, ardhmes, kurse istiqfari për gjunohet e të kalumën. Nase përmendin të dyja së bashku, kurse Nas formula tek tek gjithë secila e përfshin njënë tjetën pra janë njësej. <laughs> Paralel dora paralelisë. Këto janë ndër. Vestë. Në një ajtër Allahu subhanahu wa taala në surën At-Tahrim ajeti tet Allahu subhanahu wa taala thotë: "Fanduniya Allahu" Ja Ojo të cilit këni bësu, pëndohu një të këllohu me i pëndim të sinqerët. Silja që dhimi i Allahut me fjallën, pëndim të sinqerët. Pëndohu një të këllohu me i pëndim të sinqerët. Pëndhimi parë, pëndohu një Allahut me i pëndim të sinqerët. Pëndohu një Allahut me gjuhën të ujë, në dhini keq ardhja me zemën të ujë, dhe frenoni gjymë tërtuja për e ati gjunahit. Komendimi dytë, pëndoni Allahut me i pëndim të sinqerë, pëndoni Allahut me gjuhën tane, gjymë tërtuja frenoni për e ati gjunahit, her tjetër, me zemërën tane, banu i vëndosin që masmi u këthyma ati gjunahit, edhe largohu shokve që ta fanësua gjunahit. Ojetë të të të një besu, pëndoni Allahut me i pëndim të sinqerë, Komentimi të rritë Për ndoju Allahut për të gjitha gjunahet Sinqerisht për hatër ti I sinqert me zemrën tane I pale kundë shumë për të këthujmanet gjunah Për ishin tre komentimi që i ka ndanë Olemat, djetar, këti e ditë kuranor Për ndoju të cilit këni besu Për ndohu një të këllahu Për ndim të sinqert Normalisht ka dhe shumë ajet e tjera Me të cilat Allahut na urman në ne për tjë pëndu Allahët subhanahu wa ta'ala. Kurse profeti Muhammed sallallahu alaihi sallem, jash drejtu muslimanve duke ju than, pëndoni Allahut, së so unë i pëndohem Allahut, unë tërkaj tëhë bë prej Allahut, ma masu, shumë se 17 her gjatë ditës. Në një transmitim tjetër, nikshem her gjatë ditës. Më Allahut, dhe për dikush, pëse profeti Muhammed sallallahu alaihi sallem, me kërku tëhë bë Allahut, e karuit Allahut prej gjënave, Dhe ja ka falë Allahu, nëse ka bëti gjuna. Tojnë profeti Muhammed sallallahu rëtëm, i ka kërku tëvbe Allahut subhanahu wa ta'ala, për të në mësune, për të në elijerune kërkimin e faljes, për të në nëzitë ne me kërku fali Allahut. Nëse ajzut një sallallahu rëtëm, ka kërku një qënë herë gjatë ditë, istigëfarë, nëse herë duhet me kërku. Shka kujditë? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka kan ibadeti liu ma iman ibadeti liu ma iman falë ndëruesi ma i mëdh ndai Allahu subhanahu wa taala aije ko pas frik më së shumti Allahu subhanahu wa taala edhe megjithat e kanë ndih vetin sa është i pa aft për ta adhuru Allahun ashtu siç e meriton Allahu subhanahu wa taala profet ndjesi që kanë sa është i pa aft për të bëj ibadet Allahut ashtu siç e meriton ai ka kërkuar falje Allahut subhanahu wa taala shaqojtrit Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, wasallam i ka kan për atyne që i ka thënë muslimanëve bëni çka thamon e mos bëni çka bëjun. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka adjuku muslimanët në fjalët e tija dhe në veprat e tija. I ka urdhëruar muslimanët kërkoni falje Allahut edhe vetë ai i pari i ka kërkuar falje Allahut subhanuhu ve teala. që ishte duzhëshmëria e pendesës. Kur e Zot Nice sallallahu alaihi ve li ka jashtë pendu Allahun na pa diskutim dubi u pendua te subhanahu wa taala. Cila është vlera dhe dubia e pendesës? Pse muslimani pse muslimani duhet më u pendu Allahu subhanahu wa taala? Cila është vlera e pendesës? Mjafton për më t'rregu vlera e pendesës se Allahu subhanahu wa taala e don at musliman që çikon falja e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala e mëshiron at musliman që i kërkon falje atij. Allahu subhanahu wa ta'ala gëzohet dhe është i kënaqur me atë musliman që i kërkon falje. A dona më në dashët Allahu? A dona më fitok ncin e Allahu subhanahu wa ta'ala? A dona më në manam, mëmëshiroj Allahu subhanahu wa ta'ala atë atlet që kërkoi falje atij. Subhanallahu ta'ala. Allahu ka thënë në Kur'an Inna Allahe ju hibbut të wabin Surën el-Bakarë hajeti 222 Me të vërtet Allahu i don ata që të ndohen Me të vërtet Allahu i don ata që kërkojnë të wabin dhe falje takë Allahu subhanu wa ta'ala Lëvla të staghfirun Allahe Leallekum të rhamun Asi kur ti kërkoshit Allahu të istikfar Mënyrë që t'ju më shërote Allahu subhanu wa ta'ala Sikur t'i kërkoshit, Allahut isë në gëfarë nërqit ju më shërota, Allahus subhanahu wa ta'ala. Profeti Muhammad sallallahu al-Zemh ka than, L'Allahu ashaddu farahan min tëwbeti abdihi, hina jetubu ileyhi, Allahu gëzohet me pëndesen e robit të ti, ma shumë, se sa gëzohet dhe njeni për jush, nase i hub dhe veja në mes të shkretines, jo i hub vetëm dhe veja, Devja ushimia dhe pija. I humb devja me ushimin dhe pijen e tij. Nuk ka rrugë tjetër veçse vdekja. Në mes të shkretinës, ku mëshku, ku më u kthy. Nuk e gjeni ti këtë kë person? E shikojnë një palm, ofrohet afër asaj palmes dhe në shtrihet. Për të vdekjen. Devja është larguar, i ka humb në mes të shkretinës, ushim nuk ka, pije nuk ka, nuk ka rrugë tjetër veçse vdekjen. Në këtë gjendje, në këtë mërzi, në këtë stres, ky person shtrihet kur paqrimës i vjen devja. Sa gzohet ky musliman? Sa gzohet ky person? Allahu subhanahu wa taala gzohet edhe më shumë se sa ky kë person kur muslimani pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu gzohet me pendesen e robit kur pendohet tek ai më shumë se sa një person i cili i humb devja, i humb tëra shpresat se më e jet, i humb gjithë shpresat për devën dhe ushimin dhe pijen e tij, kur paqrimës devja kthehet, sa gzohet ky person? Allahu subhanahu wa ta'ala këzuhet dhe knaqet më shumë në muslimanin, kërë i pëndohet tëk Allahu subhanahu wa ta'ala. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, në pa të rëguni, se muslimani nëse pëndohet i falen gjunahet, shpirti ti pastërohet për gjunahet, zemrati pastërohet për nërshkot, Edhe zemra ndryshkët, edhe zemra ngurcohet me kërkimin e istigfarit dhe tobes. Muslimani pastron shpirtin e tij dhe zemrën e tij prej gjunoheve. Ka treguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se kur një person bën një gjunah, në zemrën e tij zemra e tij njolloset me një pikë të zezë. Nëse kërkon falje dhe pendes, kjo pikë fshihet. Kjo njollë largohet. Nëse Ky person përsëri kthehet gjunaheve, do vazhdon me bë gjunahe? Zemrat i ngurtësohet, ndryshkët, bëhet e zej skret. Prandaj na ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun." Zemrat e dyna janë ndryshk, si rezultat i gjunaheve që kanë bërë. Zemrat e dyna janë ndryshk si rezultat i gjunaheve që kanë bërë. Ma independente ذا مرادة شبيرت المسلماني تباستروهد رفتي محمد صلى الله عليه وسلم قال طوبا لنبرأت لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيرا لنبرأت كن رجيسرين أكون ذتيا جان استغفار شم لنبرأت كن رجيسرين أكون ذتيا جان استغفار شم من حديثيات رفتي محمد صلى الله عليه وسلم كثا التائب من الذنب كمن لا ذنب له اي تي لپندو هات پر جناحث اش سيكورسه مس مبا جنہ اي تي لپندو هات پر جناحث اش سيكورسه ات اللهو اش سيكورسه مس مبا جنہpastovat spiriti <تصفيق> dhe zemra ati per gjinahit qe ka bo nei Allahu subhanahu wa taala profeti muhammed sallallahu alaihi wasallam ne ka tribuni shembu rastin e një përsonit i cili kishtë evra nëndëve të nëndëve të nëndëve të shkan dhe pëtë, a ka edhe njëri të dishëm në kënë? i thoin, filan përson i badet liasht murg i ban Allahut, adhorim shumë shkan dhe e pëtë, a ka falje për mu? falje për ty, këvra nëndëve të nëndëve? nuk ka e plëtson qintin e he ka të dënjajt përsteri pëndohet dënëvo pëndu, pas din pëtë, a ka ed I thoiën pasi filan njëri i dyshën, shkon tek ai person dhe e pyet, "Unë i kam vran 100 vet. A ka pandes tek Allahu subhanahu dhe ala për mua? Am pranon Allahu nasa un kthehem tek ai i pandushëm?" I flet ai person, "I ditën e kush të vendon ty mëkën? E kush të vendon ty mëkëndu? Mir po me kush? Largoju për vendin tënd. Shko te një vend tjetër, në cilin e adhurojnë Allahun subhanahu dhe ala. Dhe mos u kthe në vendin tënd, se vendi atë është vend i keq." me një shtqi. Ky person pendohet tek Allahu subhanahu wa taala uniest për të ky tek për tek kjo shoqëni e mirë, për të ky vend i mirë. Gjjat rrugs Allahu subhanahu wa taala çaktën me amar shpirtin. Meleku i vdekjes çamër shpirtin edhe ky vdes. Në laiket e mëshirës dhe në laiket e dënimit Allahu subhanahu wa taala ulen për spresing talk për me amar shpirtin të këtij personi. Në laiket e mëshirës arsyetohen se ky person ashtendotet Allahu A shnis produkt fairit, Allahu ja ka pranuar pendesen. Allahu më fal ti person. Me lajket e dënimit të Allahut, këtë më fal Allahu, këtë tani jetën e di nuk e ka bërë asaj punë mirë. Këtë do dhen më dënu Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala me urtsinë e tij dhe me vullnetin e tij i dërgon një melek në formën e njëriut, gjukat ndaj ty në dy grupe me lajkeve. Si ashtu në, një këshon një këshon. Këto të tjerë këtu, moat në, moat në vendin me të cilin është nisë dhe prej të cilit ka dal si prej të cilit do të ësh më afër me lëuket e atij vendit le ta marrim i masin vendet dhe ajë janë se vendin për të cilin në të cilin ty ishte nisë është më afër se sa vendi prej të cilit ka dal si rezultat me lëuket e mshirës së Allahut subhanahu wa taala ja marrë shpirtin të pesëtarit ti muslimanit i cili muslimani u pendut tak Allahu subhanahu wa taala Prej kësa një gjarje që e ka përmendh imam në Mubiu Në Libinë e Tiriadu Salihin Ka dubi shumë mëja Prej dubive Të këti hadithit Ashtë se profeti Muhammed sallallahu shtem Prej metodave edukative Për të eduku sahabe dhe ti Ashtë ju ka të regu sahabe dhe disa ndudhi Ndudhi dhe ndjarje Prej pupive të kalum Ndudhi dhe ndjarje që kanë karakter edukativ Prej dubive Të këti hadithit, është se i dituni i badet li, është ma i mau dhe ma me vlerë të këllahu, sësa i badet lija pa ditori. I dituni, i badet li, ka ma vlerë të këllahu, sësa i badet lija pa ditori. Përshëtë se i badet li, edhe pësa është i badet li, dhe Allah subhanu dhe ala, mundët me më keqë interpretu, mundët me më keqë kuptu, mundet me bëha më shumë dëmë se sa dubin. Pranena, prej dubin dhe tjera që konë dzjarë hujëllarë prej këti librit, prej këti hadithit, prej kësa njëjarje, është se ignoranti është të zeza vetit. Ignoranti është armik i vetë vetës. Kë përsan prej ignorantes, ja heko krytin vetë vetës. I tha që nuk ka të edhe, ja mori edhe këti qintët. Prej dubin avet të këti hadithit, është se djetari Dua të më ofroj njerëzve optimizëm, shpresë, ngjyrën e Allahut. Më iafruq Allahu dhe dhe jo më i largu prej Allahut. Më iafruq Allahu dhe dhe jo më i përson prej fes. Ditori lut me keni urt, më iafruj njerëzit. Më më iafruj tyne optimizëm, shpresë në ngjyrën e Allahut subhanahu wa taala. Për dubive të këtij hadithit është edhe ndikimi i shoqënisë në sjelljet e veprat e personit si kanë fant portën tërgasë me këndrin në tërgasë me këndrin të tërgojse kushije të tërgojse me këndrin të tërgojse kushije nëse ke mënai në stuhanjive ke u baurti duhanji nëse ke mënai në pianecë so ke u baurti pianet nëse ke mënai në maslive mes në mas live, të maslive ke për të kuptuar ti në masli edhe kët person që dietari i tha largojo prej vendit tënd se as vendi keç Shka tek një vend tjetër, që është maë mirë, një shështë një maë mirë, në cilën adhërojët Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Prej dubinëve të këti hadithit është se, sa do gjunahet që të kishba, dyrt e pëndese se Allahu t'janë t'hapuna. Sa do gjunahet që t'kishba, dhe sa i dojë mokë që t'je gjunahi, tek Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, nëse pëndohë është sincerisht, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala të pranën pëndese në të në nikohen e profetit muhammed sallallahu alaihi wasallam ka existu ka bova kje nje gru ka bova imoralitet ma se gamet me bardh ka shute profeti muhammed sallallahu alaihi wasallam asht pendu i ka thon profeti muhammed o dreguni i allahut un ka bova imoralitet ka met me bard do mpendu tek allah subhanu te ala randai zbatoje lijen allahut mu Profeti Muhammed s.a. e ka thyrë për gjithën i kësa i gruje, i ka fanë, kujdesu për këtë gru, silu mirën dhe i kësa i gruje, kur të lindin fmine saj, atëherë ma sërë për kërë. Masi ka ardhë aja gru për herën e dytë, Profeti Muhammed s.a. e ka adenu me ligjin e shëriatit. Masi ka vdikë, ajë zëtni s.a. ka dashë më ja falë gjenazën kësa i gruje e cilë e kështë e bërë imalitet. Omeri, radhjallahu thot apo e fal gjinazën se e gruaja e cila ka bëim kësaj gruaje e cila ka dha immoralitet profeti Muhammed sallallahu alaihi dhe sen ka thënë لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة دي لا وسعتهم që gruaja shtoj për një pendim të sinqertë ky pendim sikur të shpërndahet në 70 vjet do të mjaftonte aty sa i nënë sod me pendimin e asoj gruaje do të në kështë e falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka që pëndhim të sinqer? Edhe pësë si gjynah i maun, vrasje, immoralitet, nuk e ti se qka, nëse pëndohë është të kë Allahu subhanahu wa ta'ala, sinqerisht, Allahu të pranën pëndhimit. Cilat janë kushtet e pëndhimit? Cilat janë kushtet që Allahu në pranën pëndhimit ton nëse në i përcojmë atë pësë, atë kushtet. Kushti i parë me këmë të sinqertë në pëndimin tonë dhe i Allahut Subhanu wa ta'ala. Kushti i dytë me u largu për i gjunahit. Kushti i tërejt me ndi keq ardhje për këtë gjunah që ki ba. Me ndi keq ardhje për gjunahin. Profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallam ka thanë, en në dëmu të ubetun. Keq ardhja për gjunahin ashtë pëndesë jo keq ardhja se të panhuk parët mas alkolit, jo keq ardhja se e ki dëmtu shnetin të nëmanë të duhanit, keq ardhja për gjinahin që kipa, ashtë pëndesë. Kër njëri u nëndin keq ardhje, tërgënës ashtë i sinqertë në pëndesën e ti, ndaj Allahut Subhanu ta e Taala. E kënë i sinqertë një, më lërgu për gjinahit dë, me kënë, më ndi keq ardhje për gjinahin që kipa, tëre, më uzutu Me bindje, me keni bindën, se nuk du të këtë e shmanat të gjuna, nuk e përsejt më atë gjuna, edhe kusht i pas, me bëa toben në ata kohna që ka pranohet të obja. Më dhe për dikush, a ka ndë i kohë që nuk pranohet të obja? Nëse din dikush se cilat janë ata dy kohë, me të cilat nuk pranohet të obja, ka një dhëratë. Por në, Momentin në momentin e dekës. Shumë mirërat. Bismillah. Ne këta dikona profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam nuk më na ka treguar se Allahu nuk e pranon tepën. Kur të vjen momenti me dal shpirti dhe kur lihen dielli nga perëndimi. Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka treguar se Allahu e pranon pendesen përderisa të bëjnë gargare shpirti. Kur të bajnë nga lgarë e shpirti, nuk ka më pëndesë. Allahu subhanu të ala nuk të prënan më të të uben. Edhe Allahu në Quran subhanu të ala e ka prëman këtë gjenje dhe ka thanë, lejset i të ubetu alëllëdhine jëmëlunë sëjjëat, hëtta idha hëdara ahadahumul mëtu, khalë i një të këtu lë anë, nuk është pendesa për ata njërsë të të të bajnë gjënahe, dhe ndërës atë i vinë vdekja, më dhe në thë Gjithashtu nuk ka shtendesa në momentin kur lind dielli nga perandimi, nuk vlen pëndesa kur lind dielli nga perandimi. Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Allahu subhanahu wa taala e shtrin dorën e tij gjatë natës për të penduar gjunaçtarin që ka bërë gjunahe gjatë ditës. Dhe Allahu subhanahu wa taala e shtrin dorën e tij gjatë ditës për të penduar, për t'ia pranuar pëndesen." Ati Musa emanici ka baj gjunohet gjatë natës deri sa lindin dielli nga perëndimi. Derisa lindin dielli nga perëndimi. Në një hadith tjetër profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush pendohet para se të lindë dielli nga perëndimi, Allahu subhanahu wa taala ia ja pranon pendesën atij. Një person ka ardhur një kohë ti profetit Muhammed i quhetën Safwan ibn Awsal. Dhe i ka thënë. Kam dyshim, do du më të kam ardhur me pyet për një hadith të Profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem për një çështje. Për çështjen e rëmjes së mesteve, rëmjes mesh, mes, mes, mes me, si përmesteve. Për, për shkak se kam dyshim rreth asaj çështje. Sufan ibn Asal shoku i Profetit Muhammed, i ka thonë, "Nuk i ardhur me pyet vetëm për vetë për, për një çështje?" Po, për më kërkoi ditonin kamor. I ka thënë ky shoku i Profetit Muhammed me laiket i raspektojnë dhe i ndarojnë dhe i ulin krahët e ty në pra që vjen me kërku një të rinë, si raspekt në këti personi. Adha, prof, profeti Muhammed s.a. në ka urnu në e dhe se kur, kur jena në otim, mos me i hek mestet për tretit dhe tretit për vetëse prej gjënub dhejkët. Në asë muslimani a gjënub, mestet, mestet e ty nuk vlenë, duhet me i hekët. Kurse prej nevojave ose prej gjumit, muslimani ka drejt me i rarë, Mes, i ka thonë këtë përësën po a ke dhe gjithë dhe sanë tjetër për qeshtin e dashnis prej Profetit Muhammed po si i ka thonë këna kenë mes Profetit Muhammed në njëllëtim këar një bedoin dhe ka thyrë Profetit Muhammed oë Muhammed me zatë nëjtë Profetit Muhammed jështë përgjish orëna, i këtu jam sahabët ku e ka ndihju këtë përësën duke e që zani dhe Profetit Muhammed i ka në thonë i mjeri ti Pa që në zonin, prezintë Profetit Muhammed, Allahu në ka ndalu prej, prej kësaj vepre. Ky bedojnë, që jetuete në shkretin i ka thënë, pa që Allah nuk e uli zonin tëmë. O, Muhammed, më të rego, si është fali me një përson, që i dënë disa njërës, i dënë disa njërës, pa vepre të tia janë të pak të nuk mundin me arrit gradat që i kanë këta njërës. Profeti Muhammed sallallahu sëmë i ka këthuj gjevab dhe i ka thënë, El mer'u ma'a men ahabbeu yawm al-qiyamah. Njeriu muslimani ka me ken me as çka e don ditën e gjykimit. Edhe pse veprat kanë me ken fat, një komand të dashnisë që kende njerëz të mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka me dhënë me ta ditën e gjykimit. Atij treqon sufuan ibn Usail se profeti Muhammed sallallahu alaihi dhe sellem ka treguar dhe na vao thënë se Allahu subhanahu wa ta'ala ka krijuar një derë ditën që ka krijuar qiejt dhe tokën. Ka krijuar një derë Gjërsia kësaj dherë është 14 vite oltim, ose 17 vite oltim. Këtë dherë, dherëa e pëndesis, nuk e mjëllë Allahu Subhanu Wa Ta'ala, dherë i sallinin djedhi do apërendin. Parë mëndoni se sa e gjana është këtë dherë, edhe pëse muslimën mund bëjnë gjënë haqëmta, për dherë i së pëndohëna të këtë Allahu Subhanu Wa Ta'ala, këtë dherë në zëndanë dhe inësha Allahu Subhanu Wa Ta'ala. Prekë hadithit që ka përmend Imam Neuviu, prej këtij hadithi që e ka përmend Imam Neuviu, ka dhësodhubi, prej dubina vështë, vlera e diturisë, edhe me laiket e respektojn at person i cili vjen me kërkujt dituri. Prekë hadithit kanë kuptuar dietar se mestet nuk e humbin vlerën e tyre për vetëm rastin e gjumlobllëkut. Për ndryshe mestet për vëndaliun një ditë dhe një natë, dhe grujtarin tre ditë dhe tre net. Prej ti hadithit kanë kuptu hujalart dhe djetart Atë gjersin e mshirës e Allahut Subhanu wa Teala Allahun e pranën pëndime tona Sa do gjunahe që të bajim Allahun e pranën pëndesen ton Prej ti hadithit kanë kuptu djetart Se muslimani duhet me i dash njësht e mirë dhe të dëvoqëm Muslimani duhet me i dash njësht e mirë dhe të dëvoqëm Anës ibn Malik kërë ka dëgju profetin Muhammed duke than se muslimani ditin e gjukimit ka me ken me ata njerës shka i dan ka than, unë e du pejga merin, Ebu Bekrin dhe Omerin dhe shpresoj me ken me këta ditin e gjukimit. Edhe në inshadha edona Allahun, edona pejga merin, edona sahabët e pejga merit dhe edona dietarët e këti imetit që ditin e gjukimit me ken me ta, insha Allahu ta'ala. Pre mirësidhet Allahun dajnësh është se me anë të njetit mirë dhe me anë të dashnis pastërë. Maan të niyetit mirë, edhe pse nuk edhe pse noshte nuk kemë mundësi me bëjë një vepër të mirë, po maan të niyetit mirë dhe të qëllimit mirë që kena, sikur të kishim pas mendje me bërat vepër, Allahu naiksh problemin e saj veprës. Edhe maan të dashnishteun që kena për njerëzit e mirë, edhe pse kujtona janë të pakta, mirë po Allahu subhanahu teala ditën e gjykimit me navu me njerëzit e mirë dhe, dhe të devotshëm me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra i këtij hadithit kanë kuptuar xhallat edukatin që duhet më pas muslimani me dijetarin, edukatin që duhet më pas nxënësi me hoxhin ose nxënësi më mësuesin. Ngjështu siç e quzanin, kanë thurtu, ky beduin mos më e çu zonin në prenzën e pejgamberit, ngjështu kanë thënë, ngjështu kanë thënë hoxhallart, së dënia edhe në prenzën e dijetarit edhe në prenzën e mësuesit, muslimani ose nxënësi duhet më ken i edukuar me mos më e çu zonin e tij ndaj zonit mësuesit. Te i shpes kushtet e pendesës Lidhja nëse gjinaja është mes me dhe Allahu subhanahu wa taala. Ose po, gjinaja është mes me dhe një personi tjetër, aty rri shtohet edhe një gjinoh, i shtohet edhe një kusht tjetër. Ky kusht është me kthy hakun të burgjin që i kende këtij personit, me kërku halladhek dhe falje ndaj këtij personit. Nëse i ke marr dikujt diçka me të padrejt, e ke burg ndashme u pendu tek Allahu me ia kthy personit vet. Nëse ky person nuk ka zgjoll. Trashëgjimtarë dhe pas arzë dhe ti, nëse nuk dihet personi, nuk dihen trashëgjimtarë, ose dihen, pa nuk janë të gjithë shumë, atëherë këtë gjatë duhesh me adhanë sadeka në emër të ati personit. Mas me i ma i këtima, duhesh me adhanë sadeka për shpirtë ose për në emër të ati personit që ka ja ki marrë me të badrej atë gjatë. Këtë ishin gjështë kushtet që i konë përmendë hujja lartë, Për mëna upranu pandimi tak Allah subhanahu wa ta'ala. Alusim Allahun subhanahu wa ta'ala që gjenaha tërna mëna i fal, veprat të mirah mëna i shtu, zama dhe musliman dhe may bashku, Allah ujh përblaze për qismaren, subhanu ka Allahumma wa bihamdik, ashkedu an la ilaha illa ant, astar dukeuka wa atubu ilaha.